tuttugast og fyrsti kapli, um Túrín Túramba. Ríjana, dóttir Bela Gunds, giftist hú ori Galdolfsyni, teimur mánuðum áður en hann lagði af stað með húrni bróður sínum út í þúsundtára órustuna. Þegar hún hafði engar freknir af eiginmanni sínum, flýði hún út í óbygðir, en þekka að veljast með algrá alva í grálöndum, og þegar sonurinnar tú orfættist, fóstruðu þeir hann. En ríðana hvarf frá móðurlöndum og hélt til valhauks á kæfisöndum og lagðist þar neyður og dó. Morven dóttir Baragunds var eigin kona húrins höfðingja Rökkurlands og sonur þeirra var túrin sem fættist sama árið og beren einhendi komað lúði í beikiskói. En þau áttu einnið dóttur sem nefndist lælað og þýðir hlátur og túrin bróður hennar var mjög hændur En þegar hún var þreikki ára kom fartsótt yfir móðuland með eitruðum vindum frá angböndum og hún dó. Við lok þúsundutára órustunar bjó morven enn í Rökkurlandi, en þá var túrin aðeins áttára og hún var aftur með barni. Það voru slæmir dagar, því að öslingarnir sem kom inn í móðuland og yfir þar allt, fyrir fyrirlitu og lítillækuðu þá sem eftir liðuðar af ætti Hádórs og þeir ofsóttu þá hryðsuðu til sín löndvera og eigur og þrælkuðu pöndvera. En því var fegurð og tegn drottningarinnar af rökkurlandi að öslingandir báru gegg til hennar og dyrðust ekki að leggja hendur á hana nýja fjölskyldu hennar. Þeir kvísliðust á um að hún myndi vera hættuleg nort, fær í göldrum og í nánum tengslum við álfa. En hún var orðin bláfátæk og bjargarlaus, Nefna hvað henni var haldið uppi á laun að frængu húrins að nafni Ærína, sem brottið nokkur öslingur hafði tekið sér fyrir konu, og morven ótaðist að húrin er í tekin fráinni og settur í þrælkun. Því kominni í hug að senda frá sér á laun og beðja þingolf konung að veit honum hæli, af því að faðir hans hafði verið frændi Berens farahýrssónar og auk þess vinur húrins áður en ógæfan skall yfir. Blaðsýð af 228. Því var það um haustið á harma árinu að morven sendi túrin són suður yfir fjöll í fyllt tvekja aldur nýjina þjónustumanna og bað þá að reyna komast meðan hann eður gætu inn í konungsríkið þóriðat. Þannig húfst örlagasaga túrins sem er sögði hild í sögnum narn í hin húrin eða sögu húrins barna, lengstu kvíðu sem um þá tíma fjallar. Hér verður hún rækin í samanteknu stýttra máli. Hún fléttast mjög inn í örlögsilmerglanna og álvana. Hefur hún gertan verið kalluð sorgarkvíðan og er vissulega mjög, mjög sorgleg, því hún lýsir verstu vodaverkum morgotspauklis eða nýðingsins. Í byrjun næsta árs, ól morvenn dóttur að húrtni látnum og nefndi hana nýjenor sem þýðir sorg. Hann túrin komst loksins með förunautum sínum eftir mikla hrakninga að landamærum Doriets. Þar fann hann þá Beli stórborgi, foringi landamæra varða Þingóls sem færði þá til Menkróttu. Þótt túrin væri maður, veitti Þingólfurunum viðtöku, því að nú hafði viðhorfans til álfavinagjör breyst. Hann heiðraði hann sem son Húrins staðfasta og tók hann í fostur. Hann lét líka sendi þá fara til móðulandss og bjóða morfenni að yfirgefa Rökkurland og koma með þeim til Tóriðats. En hún var enn ófáanleg til að yfirgefa húsið þar sem hún hafi búið með húrni. Og þegar alvarnir snýru aftur sendi hún með þeim drega hjálm Rökkurlands, dýrmætasta erðagreip aðólsættar. Túrin óks upp í Tóriðat og varð álitlegur og kröftugur. Í nýju ár tvaldist hann í sönum þingols og smám saman læknaði tímin sorgir hans því að sendibóðar fóru líka við og við til móðurlands og sneru upp tilbaka með betri fréttir af morvenni og nýjanóri. En eitt sín brá við að sendibóðarnir sneru ekki aftur. Þá ótaðist túrinum móður sína og sýstur. Hann gekk með blæðandi hjarta fyrir konung og byttist á honum Brynju og Sverðs og líka mátaðan drega hjálm Rökkurlands. Hann gerðist fóstbróðir Bela Kúðalíons og hjælt með honum í hergnað á mörkinni utan Doriats. Að þremur árum liðnum sneri túrin aftur til menngróttu. Hann kom utan af óbygðum, óhreinn og illa snýrtur, og vopnans og klæði slítið. Nú dvaldist í Doriat höfðingi af nandaættum, þar að segja hann var umvendi eða lágkvendi, en þó mikilsmetin ráðanautur konungs, að nafni Sairos, Hann hafði lengi öfundat túrin af þeim heiðri sem honum hlottnaðist sem fósturssonur Þingols. Nú var túrin settur anspennishonum við Vestuborð og fór Særon þá að tala við hann í flimtingum, augur að honum og sagði, ef karlmenn móðulands eru svona viltir, hvernig skýttu þá konun að vera? Hlaupaðar um sem naktar hindir og klæðast aðeins hárveikti sínum. Túrin rettist þessum ummælum ákaflega, tók upp drykjar sína og þeyttinni í Særos, sem mittist alvarlega. Blasiðar 229 Dægin eftir satt Særos fyrir túrni er hann ætlaði aftur að halda út í óbyðir til hernaðar, en túrin yfirbugaði hann, færði hann úr öllum fötum og liti hann hlaupa nakin eins og veiðibráð um svóana. Særos flýði í óbúðu undan honum og fjall neyður í árgil, þar sem hann hryggbrotnaði á kletti í áni. Aðrir komu að og sáu hvað gerst af því, og meðal þeirra var maplungur. Hann bað túrin að snúa við heim, ganga undir dómkonungs og leita náðunar. En túrin taldi sér nú verða réttlausan útlega. Hann ótaðist mjög að verða settur bakvið lás og slá, hirtið því ekki um tilmæli maplungs og hrafað við sér burt. Hann fór út um belti melljönu og hélt inn í skóana vestan Sirianflöts. Þar gekk hann í flokk aftarfslausra og örvandingar manna, sem á þeim upplúsnartímum voru víða á ferli. Þeir lendust í skóunum og rændu þá sem þangað álpöðust, hvort sem þeir voru álvar, menn eða orkar. En þegar allum atvikum hafi verið líst fyrir þingkólfi konungi og færið í saumanna á þeim, þóttunum sjálfsagt náða túrin, þar sem hann hefði verið rangindum beittur. Í þannmund snýri Beli stórbogi við úr hernaði á norðurmörk. Og þegar hann kom til Melgróttu spyrduistan fyrir um hvar túrin vinur hans væri. Þingólfur konungur svaraði: „Ég sakna hans mjög stór þógi. Ég. ég tók þennan son húrins með til þunar og þann mun líta á hann alla þar til hann kemur fram úr felum og leitar síns réttar. Ég átti engar þátt til að hrekkja túrin með rangyndum út í Óbeyfir og myndi hvenart sem er bjóðan velkomin því ég annanum heitt.“ Og Beli svaraði: „Ég skal reyna leita af honum, Og þegar ég finna hann skal ég færa hann aftur til menngróttu, ef ég get, því að mér er líka mjög andum hann. Aðsóbúnu hjælt Beli af stað frá menngróttu og fór víða um Belaland, lendi í miklum hættum og leitaði áranguslaust fregna aftúrutni. En túrin dvaldist sem fyrir segir meðal útlegana. Hann varð fóringið þeirra og kallaði sig Neitan eða hinn réttlausan. Útlagarnir hafðust við í litlu skólendi fyrir sunnan hiljá eða teiklinn, en þegar ár var liðið frá því að túrin flýði frá Dórið, kom Beli að bæli ræningina að nætulegi. Þá vildi svo til að túrin var á burtu úr búðum þeirra, og útlagarnir tóku Bela, bundu hann og misirumdu því að þeir litu á hann sem njósknara konungsins af Dórið. En túrin sneri aftur, og þegar hann sá hvernig þeir hafðu leikið Bela, yðræðist hann allra lögbróta, og ítlra verka sem hann hafði framið. Hann leisti Bela og þeir endur nýjuðu sína. Þá strengdi túrin þess heitt að þaðan í frá skildan engar ræna nema vopnum beita nema þjóna ángbanda. Blasiða 230 Beli skýrði túrni þá frá því að þingolfur hefði náðaðan og reyndi með öllum ráðum að fá til að snúa með sér við til Tóriðs. Sagði honum hvílík þörfari fyrir hann til að verja norðurmæri ríkissins. Upp á síkastið hafa orkar fundið leið um hrylliskugarlönd, sagði hann, og þeir hafa gert sér veg nýður um sólarskarð, anak. Ég man nú ekki eftir þvískarði, sagði túrin. Nei, við fórum vist aldrei saman svo langt frá landamærunum, sagði Beli. En þú hlýtur að hafa séð gjátynda, krissa egrim Arnanna, fjartst í vestri og austan þeirra dimma kletta ógnarfjalla. Þar fyrir austan liggur sólarskað, hátt yfir uppsprettum brattár, myndep, sem rennur í sírjón, mjög erfið og hættuleg leið, en nú er leiðin orðin þeim öðvildari, svo að dimbrur eða döbruslóðir sem áðurfengu að veri friði eru nú að falla undir svörtu krumluna, og mennitir sem búa í bjarkaskógi eru undir miklar ógnilseldir. Þar er okkar mest þörf. En í stolti sínu neytaði túrin að leita náðar konungsins. hvernig sem beili reyndi að tala um fyrir honum. Hann vildi hensum við er fá Bela til að velda kýr með sér á landinu vestan Síðjóðsflöts, en Beli fjast ekki til þess og sagði Erfiður ertu mér, túrin, og það er, en nú er komið það mér. Ef þú vilt stríða við hlið stórbóga, muntu finna mig á döbruðslóðum, því að þangað heist ég fara. Daginn eftir hjalt Beli af stað og túrin fyldi honum örskot slengt frá búðunum, en sagði við ekkert Egu við þá að kveðjast, húrins sonur, spurði Beli. Þá horfiði túrin til vesturáttar og hann sá ekki svo íkjelamt framundan Amon rút, Skallahæð og alnþás að vita hvað hann vildi sjálfur í þveruðsynni. Svaraði hann, þú segir, fyndu mig á döbru slóðum, en ég segi, fyndu mig á Skallahæð. Annars eru þetta hinstu kveðjur okkar. Svo skildust þeir í vínatu en voru báðir leiðir. Fyrst sneri Belli við til þúsund hella menngróttu og gekk fyrir þingolf og meiljönu og sagði þeim frá öllu sem ískorðist hefði, nema hvernig félagar túrins hafðu misirnt honum sjálfum. Þá stundi þingolfur þungt við og sagði hvers meira vill túrin af mér krefjast? Veit mér leiði, herra, saði Belli, og ég mun gætans og leiða eftir því sem ég get. Hann kann að líta svo á að alva orð mín séu lettvæg. En ég vil ekki að svo góður stofn færi í hundana í villiskóðum. Þingólfur veitti Bela brottvararleifi hvert sem hann óskaði. Og hann mælti, Beli, stórbogi, fyrir dáðir þínar áttu skildar miklar þekkir. Ekki síst fyrir að finna fóstursólminn. Nú er við skiljum stað, máttu beðast af mér hverjar brottvarargæfar sem þér sínist. Og ég mun ekki neyta þér um hana. Blasiðar 231 Ég byrð þá um gæða sverð, sagði Belli, því að nú sækja orkarnir á fastar og nær en svo að bógi minn nægi, og það sverð sem ég nú ber við lendar býtur ekki á brinnur þeirra. Veldur þér hvaða sverð sem er, sagði Þingólfur, en þó að undanskildum konungsgræmi Aranrúti, mínu eigin sverði. Þá valdi Belli sér anglák, játnblossa, afar dýrmætt sverð. Það var svo kallað því að það var smíðað á loftsteini er fjell sem blossandi stjarna af himnum. Það gatt hlófið allt jarnest stál. Aðeins var til eitt anna sverð því líkt. En það sverð kemur ekki hér við sögu, þótt það hafi verið smíðað úr sama járni og af sama smíði. Sá smíður var Jóll myrkálfur, sem tók sér árheðli sýstur túrkons fyrir konu. Jóll hafði fært þingólfi járnblósa, sem veð til að mega flytja sig burt í stjarnskó, þegar meðlíana lagði beltiskyrðinguna um dóriðjett. En Játnskugga ángvírar, hjertan fyrir sig, þar til mækil sonur hans staði frá honum. En þegar þingólfur rétti hjöldu játblósa af Bela, horfði Meliana í sverðsrefilin og hún sagði Bölvun fylgir þessu sverði. Myrkur hugur smiðsins fylgir því og það mun aldrei láta sig linda þá hönd sem beitir því og ekki mjöðað heldur lengi kagnastir. Samt mun ég bregða því meðan í fæ valdi því, svaraði Belið. Aðra kjöf Petri vil ég gefa þér, stórbogi, sagði Meljana, sem vel mun gagnast þér á villustígum og einnig þeim sem þú velur þér til fylgilags. Og hún færð honum byrðir af lembas, vegbröði álfanna, vafið í sylfur og nútur á bandinu innsiklandur merki drotningar úr hvítu vaksi í lögun eins og blóm stjarneykur. Því að sangvæmt reglum elda var geimsla og útlutum lembas alfarið á vegum drotningar. Í engu gat Melíana sýnt túrni meiri trúnað og hylli en með þessari gjöf sem var ætluð honum. Því að eldar höfðu aldrei áður leift mönnum að neyta þessa vegbraus og sjaldan síðar. Og Belí lagði af stað með þessar gæfir frá menngróttu og stemdi út á norðurumörkina þar sem bækistuð hans og vinahans var. Þá hröktu þeir alla orka burt af döbru og sverðið játblossi glattist í hvert skipti sem hann var dregin úr slíðrum. En með veðarkomu, þegar stríðið kyrfist, söknuðu félagarnir allt í hennu Bela í stað, og hann snýri ekki baka til þeirra. Nú vikur sögunni aftur til útlaganna, eftir að Beli hafi haldið brott frá þeim og til Dórihets. Þá leiddi túrin flokk þeirra að vesturabógin út úr Siríónsdal, því að þeir voru orðni þreyttir á órólegu lífi sínu, það sem þeir fengu aldrei kvíld, urðu alltaf að vera verði og óttuðust eftirföru. Blasiða 232 Því leytuðu þeir nú örugara bælis. Þá komuður eitt sinn af hendingu að þremur tvergum sem flýðu undan þeim, en einn þeirra dróst aftur úr og þeirr gripu hann og feldu til jarðar, en einnur hópnum tók bóga hans og sendi ör af streng á eftir hinum sem hörfu út í myrkrið. Tvergurinn sem þeir hansömuðu het Mími og hann byttist lífs af túrni og bauð honum til lausnargjalds að vísa honum til lends bústaðar síns, sem enginn gæti fundið án hans hjálpar. Túrin umkaðist á yfir Míma. Hann þyrmdi lífi og spurði Hvar er þá bústæður þinn? Mími svaraði Hátt yfir sléttunni liggur hús Míma á stóri hæð, skallahæð, amon rút nefnum sem núna, eftir að álvatnir hafa breytt öllum örnöfnum. Þá þagnaði túrin við, og hann horfi lengi á tverkinn. Lossins sað hann okkur þangað. Daginn eftir heldur þér af stað og fylltu á eftir míma upp á skallahæð. Hún stóð á brún heiðalandana á milli Árdalasíðjós fljóts og eldvassins naroks og knæfði yfir grýttri heiðinni. Hákollurinn var nokku brættur og nakin grá grýttur nema hvað yfð rauða steinarblóð sér ekon á klettónum. Og þegar túrin og menn hans nálguðust Brust sólin undan skýjum og lísti yfir hæðarkollin og steinablóðið var allt í blóma. Þá varð einum þeirra á orði Það drýbur blóð af hæðinni. Mími vísaði þeim eftir leynistigum upp brattar hlýðra skallahæðar og þegar komað opunu á helli hans beigða sig djúft fyrir túrni og meldi Gakk inn í bar endarnveð hús löstargældsins því að svo skal bústæðurinn hérðanifrákallast. En rétti því kom annartverkur með ljós út til að helsa þeim og hann talaði eitthvað í lágum hljóðum við Míma sem þá kvarf í skyndi með honum inn í hellesmyrkrið. En túrin fyldi eftir og kom loksins inn í skúta langt niðri sem hann listur upp af döfum lömpum hangandi í keðjum. Þar kom hann að Míma þar sem hann kraup á steinbálki við vekkinn reif hár sitt og skegg og veinaði og efti í sífællu eitt og sama orðið. Á steinhellunni lá annartverkur Túrin kom að og stóð við hlið Míma og bauð honum hjálp. En Mími leit upp til hans og meldi – Hér fær þú ekki umbundið. Þetta er Kími, sonur minn, látin af örvarskoti. Hann dó um sólarlag. Íbni, annarssonur minn, var að segja mér frá því. Það komst túrin við og sagði við Míma – Ó, ég vildi ekki gæti afturkalla það, skeiti. Og nú skal þessi bústæður vissulega nefnast hús lausnarkjaldsins. Því ef nokkur tíma kemst til efna, skal í greiða gjald af gulli í bætur af samúðminni, þó það næg ég sjásast ekki til að huga þig. Blasiða 233 Þá stóð mými á fætur og leit í augutúrins. Ég heyrði orðin, er þú mæltir, sagðan. Þú talar eins og hinn er fornudvergahauðingar, sem ég dái. Það svalar huga mínum, þó eigi geti ég glaðst. Hér í húsi mínu máttu dveljast að þú vilt. Það skallu vera mitt lausnargjaldamóti. Þannig hófst dvöltúrins í lendum bústað dvergsins Míma á Skallahæð. Þar lágu spórans á grænugrasinu við minni hellisins, og oft var það núm starfsýnt í þjarskan til austus, vestus og norðus. Í norðri greindi hann bjarkaskó og í honum miðjum Óbelfjall, Amon Óbelfjall, og tegðist skóurinn langt upp eftir hlýðunum. Þánga leituðu auðvans sí og æg og hann vissi ekki hvers vegna. Því að sjálfur þráði hann mest útnórðrið, þar sem hann í óra fjarlæð endalausra vikna vegar gætt greint undir skíja trafi, þar sem hann hjælt vera óvilítið blík af skuggafjöllum, þar sem hann hafi átt heima. En þegar kvöldaði, horðan til vestus í sólalægið, þar sem sunna hneig eldraud niður í móðuna yfir ströndinni í fjaska, en narókstalur, með nýðandi eldvatninu, kvildi í djúpinu undir fótumanns. Þennan vetur átti túrin miklar samræður við Míma. Hann sat löngum eitt með honum og hlitti á sagnir og hvað á daga hans hefði drefið. Það var óvennulegt að Mími var komin af ættflokki dverka sem höfðu verið gerðir útlægir á forndægrunum frá hinnum miklu byggðum í austri. Löngu áður en morgott snýri aftur til Beralands. En í einangruninni og fjarlæðinni höfðu þeir úrkynjast að líkamsvegsti og dreigist aftur úr í tækni og smíðakunnotu, svo að dró úr kjarkið þeirra og þeir fór að lifa að felur og gengu jafnil hóknir og flóttalegir. Þeir urðu fyrstir til að koma yfir fjöllin og löngu áðurinn megin þjóðir dvergana komu fram og restu borgir sínar í virki og dverghóli. Í fyrstu vissu álvatnir ekki hvaða skeppnur þetta voru og veittu þá að draupu eins og hverjaðar að veiði En síðan hættu þeir að skipta sér af þeim en kottuðu þá á sinni sind erðasmáttýriki Þessir litl hlutverkar elskuðu enka nema sjálfva sig og þó þeir hætuðu orkanna þá hætuðu þeir álfarna engu síður en mest af öllu hætuðu þeir útlakanna þar að segja nóldanna því þeir sneru við til miðgarðs og stálu bæði löndum þeira og bústaðum Löngu áður en Finnræður félagundur konungur kom yfir höfðu hefðu smáttýrikin fundið hellana í Nargöthrand og voru byrjaðir að einrétta þar sína Og undir toppi skallahæðar hafði smá dýrkinn með hægvirkum höndum sínum grafið út og dífkað hellanna öllu þau löngu árr sem er hafði búið þar án þess að verða fyrir ógnæði af grá árlum skóanna. En nú hafði dýrkinn fækkað svo mjög að minnstu munaði að er væri út dauðið á miðgarði. Að eins Mími og tveir sínir ras voru eftirlífandi. Og Mími var orðinn af gamall, jafvel á mælikvarða tverga. Já, gamall og gleymtur laðs í það 234. Og í sjölum hans stóðu smiðjurnar ónotaðar og aksirnar ríkudu. Smá dvergarfessir eru nú með öllu hornir og aðeins minnst í fornum annálum og sögnum dórijats og narkóþrándar. Þegar á leið árið og nálgaðist miðsvetur skullu yfir miklar norðanhríðar og snjóaði meira en áður hafði þegst í ártölunum og þykitt skablar huldu skallahæð. Talið var að vetutnir á Belalandi hefðu harfnað eftir því sem áttur angbanda augs. Þá gáttu aðeins þegar allra harfgerustu verið á ferli. Sumir veiktust, aðrir þjáðust af hungri í hörðum jarðbönnum. En í dimmasta skamtegi í vetrarins kom þar allt í að þeim sekkur einn, ákaflega hávaxin og digur, klættur hvítri úrpu og hettu, og hann gekk að eldinum án þess að mæla orð frá vörum. Og þegar þeir útilegumennir hrukku upp á fræðslu, hló hann, varpaði hettunni aftur af sér og undir viðri úrpunni baran stóran farangulspakka. Í ljósinu frá eldinum þekkti túrin aftur svip Bela stórboga. Þannig sneri Beli aftur til túrins upp á skallahæð, eins og hann hafi lofað, og glaðir voru endurfundir þeirra. Hann tók með sér frá döbru slóðum dregahjálm og vonaði að hann gæti orðið til að vekja túrin í stórlæti ættarsinnar, til að rýsa upp úr niðurlægjandi lífi sínu sem fóring í lausarlýðis. En var túrin þó ekki fáanlegur til að snúa aftur til Dóriets, og Belli lét þá umbyrðalendi kærleika síns yfirbuga þá skynsemi sem hann þó átti til, og ákvað að verða umkýrt hjá honum. Á þeim tíma gerði hann túrni og félögum hans margt gott. Hann hjúkaraði særðum og veikum og gafði þeim vegbrauð með líjunnu. Og þeir greiru fljótt sára og hrestust. Því að þótt grá alvar stæðu útlögunum frá Valalandi ekki á sporði í hæfileikum og visku, vorðir samt fremri mönnum í þekkingu á öllu því sem snerti lifnaðarhætti á mikarði. Og þar sem Beli var sterkur og þolgóður, framsýtn í anda og fjarsýtn í augum, fóru útilögumennir að byrðan mikils. En dvergurinn Mími hataði þennan alf, sem hafði rauðst óbóð Svo nú var Hanna að sitja eittn og yfirgefinn með ípni sinni sínum og talaði ekki minn eittn. En túrin afrætti tverkinn og þegar vetur leið og vorið hóf innreð sína, byrðu þeirra nóg verkefni. En hver gatt séð fyrir ráð Morgots? Hver gatt mælt áhrifavald hans sem áður hafi verið sjálfur melkur, sá voldugasti meðal ænúa, hinna miklu söngvara? og sem sat nú sem myrkara dróttin á kolsortu hásæti norðusins og var að meta frá öllum hliðum í ílsku sinni þýðingu allra þeirra tíðenda sem honum bárust og vissi meira um aðgerðir annara og tilkangan jafnvel hinnir vitrustu meðal óvinnans gerðu sér grein fyrir, nema meðlíjana drottning. Henni barst hins vegar oft vitneskja um hugsanir og ráðagerðir Morgorts og gatt þannig stundum komið í veg fyrir þér. Blasiða 235 og en einu sinni var ofurvald ángbanda list og leiðingi, og fingralangar krumlur forðsveitana leytiðu fyrir sér víðar um Belaland. Þar komu niður um sólarskarð og löðu undir sér döpru og allar norðurmerkur Dóriats. Þar komu niður inn forna þjóðveg með fram Síriánsfljóti, fram hjá virkiseyjunni, þar sem finnráður að við áðurláttu reysa mínas týriðkastalan, og þaðan niður á milli gullár, Maldvinjar, Maldvinjar, og áfram um síðjómsfljót meðfram jæðri bjarkaskóa að hilljárvaði. Þaðan lá áfram niður á varslettuna, en orkarnir hættu sér ekki lengra að sinni, því að þeir fundu allt í hennu fyrir einhverjum lindum krafti í óbyðunum, sem þeim hafði ekki verið gert viðvertum. Því að túrin setti aftur upp hjálm haðors, og vítt og breytt um belaland herðust kvíslingar og orðasveimur um skóa, ár og fjallaskörð, að hjálmurinn og bóginn sem fallið höfðu á döbru slóðum hæfust aftur upp, gagstætt öllu sem búist var við. Þá hugreistust allir þeir fóringarlöysu og eignarlöysu, en sem þó voru óbugaðir í anda. Og þeir gáfu sig fram við fóringarnatvo í dór kvartól, sem svo var kallað, eða hjálmsbógarlandi. En svo kallaðist þá allt svæðið milli hiljár og vesturmarka dórjärts. Og túrin tók sér heitið Gorþól, eða óknar -Hjálmur og hugur hans hófst aftur hátt. Fræð foringina tvekja, barst til menngróttu og djúbra sælan argóþrándar, og jafnvel til hins huldaríkis kondolíns, og í angböndum urðu þeir líka nafntóðaðir. Og, og þá hló morgott hátt, því að nú hafði drekahjálmurinn mikli komið upp um svo húrins, og áðurinn um leiðalöngu var skallahæð umkringt njósnurum. Undir árslog skruppuðu dvergurinn Mími og sonurans Íbin út úr lausnargjaldshedli til að safna grösum og grafa upp rætur í óbyggðum til að abla sér veitarfórða. En orkar komu að þeim og tókuðu á höndum. Þá varð Mími í annarskipti að vísa óvinum sínum leiðina upp á skallahæð, en hann reyndi sem hann gata tefja fyrir þeim og setti það skilir því að þeir mættu ekki drepa ógnarhjálm. Fóringi orkanar hló og sagði við Míma... Engin hættar á að túrin sonur húrin verði veginn. Þannig sveik mými útilegumennina í lausnarkjaldshúsinu og orkarnir komu að þeim að óverum að næturlegi að tilvísan mýma. Margir félaga túrins voru þar dreppnir í svefni, en sömur komist út um innri stiga og leinigöngu út af hæðina og þar börðust eir, uns allir voru færlnir og blóðeira rann yfir steina blóðjörsturnar sem litiðu klættana að rauða. En þar sem túrin barðist af öllum mætti, Og ekkert varð við hann ráðið, var neti varpað yfir hann, og það var sama hvað hann spriklaði í því, hann var yfirbugaður og lettur á brott. Blasiða 236 Að lokum þegar kyrð komst á, skreið mými út úr skugga bústæðarsins, og þegar sólin reis yfir móðu sífi hans, stóð hann yfir varnum á hæðartopnum. En hann varði svar að ekki voru allir döðir, því að auga horfi á hann og hann horfði á móti í sjónir álsins Bela. Í uppsöfnöðu hattri sínu á Bela gekk Mími að honum, dró fram sverðið í sem lá undir einum hinna föllnu. En Beli stöylaðist á fætur, svifti sverðinu að honum, en Mími hljópa brott, vælandi af skelvingu ofan af hæðinni. Beli hrópaði á eftir honum Hemd, haðvorsættar, mun einhver tíma hýtta þig. Beli var alvarlega særður, en að var máttugur meðal alva mi og auk þess mikið græðinestari. Því dóan ekki heldur náði sér smám aftur að kröftum. Hann leitaði túrins í varnum til að jarðan, en hann fann hann hvergi, og þá grunaðan að húrinssonur hefði verið handsamaður lífandi og ætti að færa hann til ángbanda. Beli örvænti, en ráfaði þó burt fráskarla hær og hélt til norðus að hylljórvaði í slóð orkanna yfir gróta vað á sírínósfljóti og áfram sem leiðlá um döbru slóðir upp í sólarskarð, anak. Og nú hafðan dregið mjög á orkana, því að hann hafði haldið áfram dag og nótt og hvorkin eitt sveps nema matar, meðan orkarnir höfðu oft tafið á leiðinni og farið að veiðum því að þeir átti ekki vonanleittni eftirför á norður leiðsynni. Og Beli þurfti genið taka á sín einn krók kringum hrylliskugaland því að hann var vanar í ferðalögum hér en nokkur annar á miðgarði og þurfti þ En sem hann var á ferð um þetta skelfilega ódáðaland, kom hann að einhverjum sofandi undir stóru döðu tré. Og Belli nam staðar hjá honum og sá að það var álfur. Hann tók tala á honum, gaf honum að vegbröðinu og spurði hann hvaða óskap á örlög hefðu geta knúið hann inn á þennan ömurleika stað. Sá nefndi sig Gvindor Gvílinson. Þá horfði Belli harmi lostinn á hann, því að Gvindor, sem áður hafði verið svo stór og stæriláttur, Var nú kennan ein bugaður og brotinn skuggi af sjálfum sér eins og þessi höfðingi hafði verið þegar hann reið af stað frá Nargothrand í upphafi þúsundtára orustunar. Þar ruddist hann hugrakkur en vitstóla, óforsjáll af sjálfum þeirum angbanda og var tekin höndum. Því að morgott tók aðeins fáa af þeim noldahöfðingum sem hann handsaði af lífi heldur villti hann geta pintað á til sagna. Nýtt kjær þekkingu þeirra í málmsmíði og námuleit eftir málmum og gímsteinum Eins var kvintor ekki tekin af lífi, heldur látin erfiða í námum á norðuslóð. Þó kom fyrir að þangilsæðirálfar sluttu út um leynigöng sem einungis námu þrælar þekktu. Og þannig aðvikaðist það að Beli fann Gvindor útslítin, uppgefin og viltan í vegvillum hryddiskugalands. Blasiða 237 Og Gvindur kerði hann viðvertum að þegar hann hefði leigið þarna og leinst í hann um kerrið, hann séð herflokk orka fara framhjá og stefna í norður, og Úlvar fyldi þeim, en einnig dróði þeir með sér mann, klekjaði á höndum, sem þið rákuð áfram með svípum. Hann var ákaflega hávaksinn, sagði Gvindur, líka sér mönnunum úr þókullýðum móðurlanda. Þá greindi byljónum frá því í hvaða erundum hann væri, og hvers vegna hann hefði stilt sér leið yfir Þá vildi Gvindor fáan hann ofan af því að reyna að bjarga túrni. Hann myndi ekkert hafa upp annað en að vera sjálfur tekin höndum og kvalinn. En Beli var ófáanlegur til að gefast upp á tilraun sinni til að bjarga túrni, og þótt hann væri sjálfur vonlítillum árangur, tókst honum að vekja Gvindori vonir að nýju og lögðu þeir svo af stað saman í hugmátt á eftir orkonum yfir hrylliskukarlöndin, sem áður voru fyrulönd. Þangatil þeir komu út úr skóanum í norðurliðunum er vissu út að þinnum líflöysu kæfisöndum sem áður voru grænast leta. Þar slóu orkarnar upp búðum sínum í gróðurlausur í þar sem þengir þeim var blöstu við þegar degi var tekið að halla og skipuðu varðúlfum allt um kring áðunum þeir sneru sér að drikkjusvalli. Stormur færðist nær úr vestrínu og eldingar blostuðu yfir skugafjöldum í fjaska neðan Beli og Gvindur skriðu nær ofan í læðina þegar allir í herpúðunum orðu sopnatir, tók beli fram stórbógasinn og í náttbyrgrinu skautan varðúlóna hljóðlaust hvern fyrir sig. Svo lættust þeir á tánum inn í herpúðunar, sem var mesta að spil, og þar fundið þeir túrin fjötraðan á höndum og fótum og bundin við visi tré. Og allt í kring á trjástöfninum var fjöldi knýfa á kafi í trénu sem þeir höfðu kastað á honum. Hann var rænurlaus eins og í þungum svefni og virtist úrvinda. En Beli og Gvindor skáru á festarnar sem hjælt honum við tríð. Síðan lyftuður honum og bára hann milli sín upp úr læðinni. Þeir gátu þú ekki borðan lengra en að þyrnikjarri rétt fyrir ofan. Þær lögðu þeir hann nýður og nú nálgaðist stormurinn. Beli dró fram sverð sitt hjátnblósa og notaði það til að skera með honum fjötrana sem böndu túrin. En eins og áður voru örlögin sterkari og greipu inn í því hann misti sverðir meðan hann var að leysa flækjur og í því stakst ótturinn í fóttúrins. Þá rumskaði hann við og vaknaði skyndilega í skelfingaræði, sá ekkur lúta yfir sig með nöktu sverðsblæði, stökk upp og efti, því að hælt að það væri orki komin að kveljan. Tók hann taki í myrkrinu, þreyfði til játnblossa og greiddi bela bana stungu, því að hann tók hann fyrir óvind. Blasiða 238 En í því að hann reis upp, fann sig lausan og huðist selja ímynduðum óvinnum lífsitt sem dýrustu verði, glampaði af eldingu, og í blossanum blasti við honum andlitt pela. Þá stóð túrin reyfingalaus og steinþögull, starði á blóði drifi líkið og skildi hvað hann haddi gert, og á kom skelfingarsvípur, flykrandi í eldingablossanum, sem lístu frá sér allt um kring, að guindur lippaðist niður á jörðina og þorði ekki að líta upp. En nú römskuðu orkarnir við í búðunum, og þar var algjört öngþveiti, því að þeir skeldust eldingatar úr estri, og ímyndiðu sér ég að bel að það væru hinnir voldugu óvinnir þeirra handanhafs sem sendu þessar reyðar trumur yfir þá. Svo skall stormurinn ná og það hellir yngdi eins og fossar fjallu yfir rítilskukaland, og þótt Gvindor hrópaði til túrins og varaðan við þegar við brýnustu hættu sem yfir þeim voði en sattar bara óhagganlegur og ógráðandi í farveðurinnu við lík bela stórbóga. Með morgninum færðist stormurinn austurabógin yfir norður slettuna miklu Lótlan og haustsólin reis heit og björd. Orkarnir heldu að túrin væri sjálfsatt flúin langar leiðir í burtu og þar sem úrhellisrikningin hafði skólað burt öllum spórum þá heldur þeir af stað með miklu írafári án þess að hefja nokkar að honum og Gvindor sá þá hverfa út í fjarskan gegnum uppguvandi regnmóðu kæfisanda. Þannig fór að þeir snýru eftir tómyndir til Morgots og skildu túrin eftir sýtandi harmislegin og hugstóla í hlýðum hrylliskuggalands, haldin þingri byrði en nokkrir fjötrar. Þá stuggaði Gvindor við túrni til að fáan til að hjálpa sér við grefturinn Bela. Hann stöulaðist á fætur líkastur svefngengli, og þeir lögðu bela til kvílu í grunna gröf. Þar hjá honum lögðu þér stórbógan belþrænding, sem var smíðaður úr svörtum íviði. En hitt ógæfusamleika sverð, játnblósa, tók kvindur sjálfur, með þeim orðum að betra væri að nota það til að ná fram hemdum á þjónum morgott en að nota það líkja ónotað á jörðinni. Einnig tók hann með sér lempas, veibraud með ljönnu, til að styrkja þá á öðræðum. Þannig lauk lífi Bela Stórboga. Hinn trustast af vinar að hann fjell þyrir ógefu hendi túrins, þess sem hann mest elskaði, og olli honum um leið slíku hugarangri að sorgin markaðist í svipans og máðist aldrei út. En Gvindor, álfurinn frá Narkóþránd, styrktist að hugrekki og apli og fylgdi túrni burt frá hryllisku galandi í langferð. Aldrei meðan þeir þrömmuðu saman á löngum og döbrum stígum, mælti túrin orð frá vörum. Hann röldi áfram viljalaus og tilgangslaus, meðan sumarið var á förum og vetur lagðist yfir norðustlóðir. Blasiða 239 En Gvindor yfirkafan aldrei. Alltaf var hann við hlýðans til að verndan og leiða. Tannig þókuðust þér áfram yfir síðjóðsfljót og komu lósað yfirinnar lindum undir skuggafjöllum, uppsprettum eldvassins naróks. Þar talaði kvindur til túrins og tók hann alvarlega til bæna. Vaknaði túrinn sonur húrins staðfasta. Yfir yfirinnarlindum hljómar stöðutt mildur hlátur. Í hann renna síu að í klitrandi lækir með kristalsklýr sem ilmir vatnadróttin verndar fyrir hverskin sörgun því að hann skóp þegur þennar þegar á forndærum. Þá kraup túrinn niður og drakk af vatninu og skyndilega vartaðan sér til jarðar tárin fengur lóksins að streyma fram og hann læknaðist af vittstorinu. Þá hvaðan um bela bragin sem hann kallaði Ler Zúbelek eða Söng Stórbógans svo hátt og snjælt að hann hýrti ekkir dum hættunar. Og Gvindor fekk honum í hendur sverðið játnblossa og túrin fann að það var tungt og stert og búið miklum krafti blaðið svart en oddur og ekkjar sljó. Og Gvindor sagði Þetta er undarlegt sverð og ólíkt öllum sem ég hef séð á miðgarði. Það sirkir Bela ekki síður en þú. En lát huggast, því að nú sný ég heima aftur til Nárgóþrándar finnfinns og þú skalt fylgja mér til að læknast og endur nýjast. En hver ert þú? spurði túrin. Föruálfur, leysingi úr þrælkun sem Beli hitti á förnum vegi og huggaði, saði Gvindur. Áður var ég Gvindur gvílinnssonur, höfðingi í Nárgóþrándt. Þartil ég sótti fram í þúsundtára órustu, var tekin höndum og lettur í þrælkun í ángböndum. Hefur þú þá augum litið Húrin Galdórsson? Hinn mikla kappa rökkurlanda, spurði Túrin. Aldrei sá ég hann, sverði Gvindur, en orðstýrans berst möll um öll ángbönd, þar sem hann enn býður Morgott byrkinn, og Morgott hefur lagt bölvun á hann og allt hans kyn. Því geti trúað, sagði Túrin, og þeir stóðu upp. Heldju af stað frá Ífríner Lindum suðrábogin eftir bökkum Narokfljóts þar til könnunar sveitir Álfa handtóku þá og færðu þá sem fanga niður í leyni Þannig kom túrin til Largóþrangar. Í fyrstu ætlaði Þjóð Gwynndors ekki að geta þekkt hann eftir. Hann sem haldið hafði stað svo ungur og sterkur, en snýr nú til baka sem visin öldungur hinna dauðlegu manna, eftir hvalræði og erfiði. En Fyndu Íla, dóttir orðraðskonungs, þekkt hann vel og bauð hann velkominn því að hún hafði elskaðan hann áður en hann lagði út í þúsundutárastríðið og svo mjög dáði Gvindor þá og fegurðennar að hann kallað hann að Fælifrín, sem þýðir solskinn á yfriðslind. Blasiða 240 Fyrir sakir Gvindors var túrni hleyft umbyrðalaust inn í narkóðfránd og þar var hann í hávegum háður. En þegar Gvindor ætlaði að nab tók túrin fram í fyrir orðum og saði Ég er akarvenn, sonur úmars sem þýtti blóðflekkur, sonur ógæfu, veiðimaður í skóginum. Og árvarnir í narkofránd spurðu hann einski smeyr. Eftir það reis túrin til mikill að metorða hjá orður á því konungi og allir höfðu í mesta dálæti og ástáunum. Þó var hann svo ungur að hann var fyrst nú að ná fullum mandómsfráska. Og það leyndi sér ekki að hann var sonur morfennar álvaljós. Dökkarður en ljós á hörund, gráeygur og andlitsvipurinn feguri en annara döðleira manna á forndærunum. Í orðum og framkomu fór hann að seðum hins forna konungdæmis í Tóriðat. Og meðal álva var talið víst, þótt hann væri aðeins dundani að hann kæmi af hinnum miklu ættum nólda. Því kölluðumarkir hann Adanel eða álvamaninn. Nú var sverðans játnblossi svoðið að nýju að fælustu smiðum nárgátrondar, og þótt blóðureyfillin væri enn dimmur, listu ekkjarnar í fölri glóð, og nú nefndi hann sverðið guð eða döðs Svo sterkur og ósýrandi varð í hernaði á varðstéttunni að hann var sjálfur kallaður eftir sverði sínu mormegill eða svart hjör, og það var málálfa að mormegill verður ekki fældur, nema af óheppi eða ílsku ör úr fjarska. Því gerðu þeir honum dvergbrinju til að verjan Og þótt hann væri tregur til, fann hann sér í vopnumbúrum þeirra dverggrímu, gilda og setti hana á sig fyrir orðustur. Svo óurlega að undan henni brast flótti á óvinnaliðið. Fynduíla konungsdóttir snýri baki við Gvindóri og fekk ást á túrni og þó haldi kvoru um hug sinn en túrin vissi ekki hvað á bak við lá. Það tókaðist svo á í hjarta hennar að hún varð sorgbitin, föll og fá. En Gvindóri varð heitt í hamsi og þar kom að hann sneri sér til fynduílu og sagði Þú, dóttir af eitt finnfinns, lát engan harm okkur að. Því að þótt morgótt hafi eðilagt líf mitt, þá elska ég þig að inn. Láttu ást þín að ráða, en gættu þín. Það er ekki við hæfi að þín eldri börn Arföður Eftirkomindunum. Það fer heldur ekki vel á því, vegna þess að þeir eru skamlífir, deyja skjótt og skilja konur sínar eftir sem ekkur til endarloka heims. Slíkt brýtur í báa við þau örlög sem okkur eru sköpuð, nema í einni eða tveimur undanteikningum. Að baki því liggur ekkur regla lífsins sem við skiljum ekki. En þessi maður er engin beren. Á honum liggur þungur örlagadómur, eins og sjáandi augum ega greina, og sádómur er myrkur. Ég við, gifstu honum ekki. Blasiða 241 Ef þú gerir það, mun sú ást einungis leiða til beskju og dauða. Hlýttuð því á mig. Því að þóttan kallið sér blóðflekk ógæfusón, er hans réttanapn túrin, sonur húrinsfess sem morgott heldur í kvölum í ángböndum og hefur líst bölvun yfir allri hans ætt. Og eigi skaltu efast um vald morgott spöglis, nýðings. Sérðu það ekki eins og letrað á mig. Þá satt Fynduíla lengi í þungum þungum, en loksins sagði hún aðeins Túrin Húrinsson elskar mig ekki, nema hún gera það. Þegar nú Túrin frétti frá Fynduílu hvað í hefði skorist, rettist hann Gvindóri og sagði við hann, víst annið þér og má þér þakkir gjalda til að bjarga lífi mínu og vernda mig á allan hátt. En nú hefur gert mér ítland krik, gærivinur, að komu upp um rétt nafn mitt og kalla þannig yfir mig örlagadóminn, sem ég hef falið mig fyrir. En Bindor svaraði Dómur þinn liggur í þeir sjálfum, en ekki í nafnið þínu. Þegar nú orðráður konungur komst að því að svart hjörfi var engin annar en sonur húrins staðfasta, veittar honum mikla upphefð og túrin varð mikilsiráðandi meðal nalgórþránda. En honum fannst lítið koma til hernaðaraðferða þeirra í lákurulegum launnsátrum, læðupokahætti og örfaskotum úr myrkri. Hann sottist eftir hetilugu sverðaklæmi og opnum bardugum. Ráð hans fengi eftir því sem tímin leið æi meira vægi hjá konungi. Því fóru Álvar Nárgóþrándar smám saman að vannrækja skæruherna, sem þó hafði gefið svo góða raun og heldur að undirbúa opnari fólkórustur. Þeir hófuð viðbúnað og sögnuðu miklum vopnabyrðum og fyrir ráð túrins restunóldar mikla brú yfir gljúfur eldvassins, beint að hliðum felakunds til að vera skjótari til framsóknar og vopnaflutninga. Þá voru þjónar ángbanda ræktir burt af allri tungunni millina Rokfljóts og Sirions til austus og vestur til Lenningfljóts og Fjallastveranda. Tótt þær væru eittar. Og þegar Gvindor talaði stöðutt gegntúrni í Eirukonungs og taldi þetta ítlaráði, fjall hann í ónað og engin tók lengur marka honum og því fremur sem hann var ítla farinn eftir fangavist og þrælkun og skorti mátt því fór hann heldur ekki lengur út á Vígvöllin og varð utanveltu við allt. Þannig fjell Nargothránd æmeir undir reyði og hatur Morgots, en túrin bað alla að þeyja yfir réttu nafni sínu, og þótt fregnetar af héttudáðumanns færu brátt að berast til Dóriats til eyrna þingkólfi konungi, var aðeins sagt að þar væri að verki Svarthjörfi Nargothrándar. Þá rísu aftur tímar hlés og vona því að með hetjudádum svartjörs var veldi morgots hnekt fyrir sirjónsbjót blasið 242 þá kom loks að því að morven flíði frá rökkurlöndum með nýjan óri dóttursinni og hjart til langværd til sala þingóls en þar mætti hann nýr missir því að hún frétti að túrin væri horvin og engar fregnir hefðu borist af honum síðan drekahjálmurinn hvarf af löndunum vestan þírjóns Morven var þó um kýrt í Dóriðat ásamt nýjanóri sem gestir þingols og meiljónu og var þeim síndur mest í sómi. Nú gerðist það að vorlaji þegar 495 ár voru liðin frá fyrsta tunglrisi að til narkóþrándar komu tveir álvar sem nefndust Gelmir og armínas. Þeir voru að þjóð Angrás finnfinnssonar en frá því á tímum eldibranda oristunar hefðu þeir dvalist í síðreið strandhjæruðum með sýrtáni skipasmið. Af ferðum sínum báruðu þeir fregnir af liðsapnaði orka og annara íllra skepna undir klíðum skuggafjalla og í sírjánskarði. Og þeir greindu einnig frá því að ilmir vatnadróttin hefði nýlega komið til sýrtáns og varaðan við að mikil ógn vofði yfir narkófránd. Heyrið orð vatnadróttins sögðu þeir við konunginn. Svo mælti hann með sýrtá Ilsku fár norður síns mun nú sörga uppspettur Siríons, svo dregur úr valdi mínu úr upptaka kvíslum hins rennandi fljóðs, en verra á þó yfir að koma. Segjið því höfðingja narkóð þrándar, lokið hliðum virkissins og leitið ekki út. Varpið það var laustu stolt preki í þar í hitt nýðandi fljóð, svo að aðvífandi illir minn finni ekki hliðin. Orðráði konungi Brámi brún Íbrún við nýrk orð sendipóðana en túrin let þau eins og vindum eiru þjóta og allra síst gatt hann hugsa sér að rjúfa og eyðileggja hérna glæstu brú yfir fljótið, sem hann var svo stoltur af. Og hann var sem fyr ferúðarfullur og vildi öllu ráða. Skömmu var handýr höfðingi halað þjóðarinnar í bjarkaskói drepin, því orkar reðust inn í landans og handýr laði til orustu við þá, en bjarkarnir voru yfirbugaðir og raktir aftur inn í skóana. Og um haustið Eftir að Morgott hafði byrðið tækifæris, klefti hann af stað hinni miklu sókn gegn narkóþjóð sem hann hafði lengi undirbúið. Þýrir hernum fór ófreskjan glárungur elddreiki yfir kæfisanda og ruttist neyður í norðurtar Sýrións og vann þar mikinn skada. Og undir hlýðum skuggafjalla sörgaði hann yfir hinnar lindir. Sótti það í lyftur sókn í að konungsríki narkóþrándar og eitti varðslettuna mikli fljótana eldvas og hiljar. Þá höfðust stórlátir stríðskappar narkóðfrándar mæta ára sinni af fullum krafti. Hár og mikil var túrin og allur herinn treysti áan, hann þegar hann reyð fram í hetjumóði á hæri hönd orðaráði konungi. En miklu meiri reyndist her morgots en nokkar njósnasveitir höfðu spáð og enginn nema túrin á bakvið dvergagrímu sína gatt staðist dreganum glárungi snúning. Meðan álvarnir röggluðust til og frá undan orkonum og urðað hörfa út á tümavöll, milli ginglíðar og nárókfljóts og þar voru þeir afkróaðir. Blasíða 243 Á þeim degi vissnaði allt stolt og hrundi allur herr narkóðfrándar og orðaráður konungur fjall í fylkingarbrjósti orustunnar meðan Gvindor sonur gvílins var særður banasári. En þegar túrin kom honum til hjálpar hrökkluðust allir óminnitur undan honum og hann bar Gvindor úrvarnum og komst með hann í skó, það sem að lagða á grasið. Þá mælti Gvindur við túrin. Við látum greiða mæta greiða. En yllra afleðinga var minn greiði, og þinn til einskís. Því að nú er líka með minn særður til ólífis, og ég er hlýt að yfirgefa nýðgarð. Og þótt ég elski þig en, þú húrin sonur, þá yðrast ég þess dags er í bjargaðið þér frá orkum. Ég ekki hefði komið til öll hristið þín, neyti ég nú lífs og ástarð og narkóþránd fengi dulist og staðist ennum hríð. En nú, ef þú elskar mig, farðu strax burt frá mér. Hraðaðu þér til narkóþrándar og bjargaðu fyndu Og þetta skulu verða mín síðustu orð við þig. Hún ein getur nú bjargað þér frá örlagadómið þínum. En ef þú bregst enni, þá kemstu ekki hjá því að örlögin munu hitta þig. Far vel. Þá brá túrni við, og hann skundaði allt hvað aftók, Áliðist til narkóþrándar. En hann máttu þá tilmið að sapna saman því liði á flóttanum sem varð á veians. Og löfin fæktust af trjánum í fáruviðri á leiðara yfir sléttuna, því að haustið var að hverja og vetur að taka við. En herir orka og dreginn glárungur urðu undan í kaupið. Þeir höfðu komið snögt og óvænt, áðurinn verðinir höfðu fengið nokkur veður að því sem gerðist á tumaðöllum. Á þeim degi reyndist brúin yfir eldvjaskljúrin mikið ógæfuvirki. Hún var svo mikil og sterklega hlaðinn og hún varð ekki brotið niður í skyndi. Þannig fengu óvennitnir auðvelda og opnaleið yfir heildjúb gljúrin og glárungur blés logandi eldi að varnarlöysum hliðum felagunds. Mólaði þau niður og ruttist inn. Þegar túrin loksins kom á vettvang var hræðilegri eyðingu narkótrándar að mestu loki. Orkarnir hafðu fyrst drepið eða hrakið burt alla þá sem þeir fundu undur vopnum og voru byrjaðir að ryðja hinn miklu salarkinni ganga og stofur, rænandi og eyðandi. Öllum konum og meyjum sem ekki voru brendar eða drepnar smöluðu þeir saman á hjöllunum utan hlýðanna og afti að herleiða þær allar í þrælkun morgots. Þannig var aðkoman þegar túrin bara þar að. Allt í rústum og raunum, en enginn fekk staðist hann, nýr eindi það einu sinni, Því að hann maraði nýður allt sem fyrir honum varð, óð út á brúna og ætlaði í heftaræði að rilja sér braut til að bjarga föngunum. Blasiða 244 En hann stóð upp í einn sínslíðis, því að þeir fáu sem höfðu sapnast að bakjónum til að styðjan hurfu allt í einu og sást ekki meira til þeirra. Því að á því augnabliki byrtist glárungur út um gapandi hlýðin og lagðist í vegin millitúrins og brúarinnar. Og allt í einu tók hann til máls, eða sá illi andi sem í honum var, og mælti, heilvertu, svo hannur húrins, vel að þú ert mættur. Þá snérist túrin á hæli og tók tafalust á rás á móti dreganum og af bitrum ekjum döðsfleins listi sem af eldi. En glárungur helt aftur á blæstri sínum og starði þöndum eðlu augum á túrin. Án þess að blikna nýr blána, ætlaði túrin að einblýna á móti í auðans og reddi upp sverðið, en hann komst ekki lengra. Skyndilega komst hann undir dávald lóklausra glirðna dregans og máttu sig hvergi hæra. Hann var sem höggvinn í stein og þannig stóðu þér tveir anspennisk voruðrum, þöglir fyrir hliðum narkóþrándar. Bloks tók glárungur aftur til máls til að spotta og augra túldni og hann mælti Íll hefur öll þín ganga verið, sonur húrins. Van það gláttur pósturnýðingur, útlaga úrhrak, veinmorðingi, ástþjófur, valdræningi narkóþrándar, fíplsterður herfóringi, brást öllum þínum ættmeiði, þrælkun og nöðir mega móðurinn og sístir þóla í rökkurlöndum í eind og skorti. Þú hampar þér í glitklæðum prinsa, en þær klæðast tötrum og þú hildir ekki dum þær. Mikið má fadurðinn glæðjast að eigast líka en svon. Og hann skal líka fá fregnir af því, Og sem var undir álugum glárungs klíti á orðans og sá sjálfan sig sem í spegli. Allan vanskapaðan af ómensku, svo hann fekk ógeð á sinni eigin speilmynd. Og meðan hann var enn bundin af glerunum dregans í herfjötri og sárustu sálar og gætt hvorki hreift legg nýr líð, smöluðu orkarnir saman öllum fengunum og hröktu þá af stað. Fangarlestin fór yfir brúna rétt hjá túrinni. Í þeim hópi var findugíla og hún hrópaði til Túrins þegar hann fór fram honum. En þar var ekki fyrir en klópeinar og angistarvein voru horvin út í þjaskan eftir norðurveginum að klárungur leysti Túrin. En hann gat samt ekki annað en heyrt veininar fyrir eyrunum sem síðan fylti honum hvert sem hann fór. Þá leit klárungur af honum og beið meðan Túrin rumskaði hátt og hátt eins og hann væri vakna af hræðilegum draumi. Og þær hann kom til þjálsím Stökkan æpandi að dreganum. Þá hló glárungur og saði Ef þið langa til að láta drepa þig, skal í svo sem glæður gera það. En lítil hjálp verður það þegar í morfini og nýjanóri. Ekkert hýrtirðu heldur um vegin álfkonunar. Virirðu einskis öll þín blóðbönd. Blasiða 245 En túrin vopnaður sverri sínu, margstakk því í glirnur drekans. Glárungur rökk skjótt til baka, ringaði sig upp í rúu svo hann gnæfði yfir hann og sagði, ó jæja, röstur erstu þó, hugur akkar eina allir sem ég hef áður mætt. En óróður er það ef sagt er að við kunum ekki að meta resti andstæðinga okkar. Og sjá, ég býð þér frelsi. Farðu til ættinga þinna, eða þú getur. Kontu þér þá af stað og verði einhverjir álfariða menn til frásakar um þessa atbyrði. Munu þeir vissulega geta þín með fyrirlitningu, ef þú hafnar þessu bóði? Og túrin, sem enn var á nokkru undir dávaldi dregans og hafði haldið að nætti ætti þar í höggi við óvin sem aldrei myndi sína neina miskun, varð ringlaður og tók glárung á orðinu, snérist á hæli og hljóp yfir brúna. En glárungur hrópað á eftirónum með flærðar fullri rödd. Hraða þér, sonur húrins, til að Eða skildu orkarnir enn einu sinni skjótaðir reyð fyrir rass? Verst ekki að tefja með því hjálpa fyndu ílu, þá kemur of seint til morfvinnar. Og mynd aldrei framar sjá hana né nýja nóri sístur þína, og þær munu formelaðir. Túrin hjælt af stað eftir norðurveginum og enn hlók lárungur að bækjónum, því að nú hafðan komin fram öllum slæðarráðum höfðingasýns. Að því búnu sneri ofreyskan sér að eigin aðreyingum spítti eldstórpum og brendi allt í kringum sig. Og svo réðst hann á orkanna sem voru önnur kafnir við að ræna allt og rupbla og rakað hann burt. Hann vildi ekki þola við tækjuneitt og urði þeir að skila hverju minnst er Só braut hann brúna niður. Hún hrundi niður í lœður narögfrjóts og eftir að hann þóttist tali hafa styrtt stöðu sína safnaði hann öllum þjársjóðum og auðum félagungs saman í haugmykin lagði og hvíldi sig um stund. En túrin ráðiði sér eftir norðurleiðinni um gjör eitt löndin, milli eldvas og hiljár, og harður veturinn kom á mótunum því að snemma fór að snjóa um haustið. Og síðan var vorið líka sentafærðinni og kalt. Hvar sem leið hans lá, ómöðu neyðaróp fyndu ílu honum í eyrum. Hún kallaði á hann með nafni hvar sem var í skóum og fjöllum, og það fyllti hann angist og saminsku Hann hugurans var fullur af ligum klárungs svo hann sá fyrir sér orkanna vera brenna hús húrins og kvelja móðurans morvinni og systurans níu nóri svo hann hjálst viðstöðulaust áfram ferdsinni og leit hvorki til hægri né til vinstri síðast varan uppgefinn af hlauponum og langvega leiðunum þannig ferðaust hann hviltarlaust 40 vikur vegar og hann kom með fyrstu frostum að Ífrinar Lindum þar sem hann hafi áður læknast en nú voru þær aðeins frósin soraðleðja og hann fekk þarað engan svala. Blasiðar 246 Þannig hjæstan við harðræði og rakning yfir fjallaskörð Rökkurlanda móti blind tríð úr norðri og kom aftur á æskvíslóður sínar. Allt stóð nakið, og ömulegt og móðurans morven var horvin og braut. Húsunar stóð tómt, brotið og kalt og þar var ekkert lífandi að finna. Túrin hafði því enga viðtöld þar, en kom að húsi í brotta austnings, þess sem giftur var ærinu frængu húrins. Þar sagði gamall vinnumæður honum að morvenn væri fyrir löngu farin burt. Hún hefði flúið með nýjanóri dóttur sinni frá Rökkulandi, og enginn nema ærina gæti vitað hvert hún hefði farið. Þá ruttist túrin inn að borði í brotta, þreyf til hans, oknað honum með sverði, og krafðist þess að fá að vita hvert morfinn hefði farið. Þá tók ærina til máls og sagði að hún hefði fyrir löngu farið til Dóriats að leita sonar síns. Það var á þeim tíma þá löndin voru friðið, sagði hún, af svartjöri í söðri sem nú er sagður fallinn. Þá opnuðust augutúrins og leistust af honum síðustu flækur glárungslíga, og hann varð harmislegin vegna allra lígana sem hefðu leitt hann á villikötur og upp ólgaði hátur hans á kúgurum morvinnar, svo hann er gripinn svartmyrkursæði og drap brotta að sölum og alla þá öslinga sem þar var að finna. Síðan flýði hann út í hríðina hundeltur, en nöðt hjálpar nokkura sem þar voru eftir að mönnum haðvors og þekktu leiðir um öraði og fjallaskorð. Með þeirra hjálp komst hann undan og bjargaðist úr hríðinni inn í bæli útlaga í suðurfjöllum Rökkulanda. Taðan hjartt túrinn aftur burt frá æskjuslóðum sínum og horði niður um Siriusdal. Hann var leydur yfir því að færans hafi einkan árangur borið. Þvert á móti hafi að hann aðeins fært leyf um sem þar hyrðust meiri ógn og þrautir. Svo fólki var því feignast að hann hafi sé sig á braut. Þó var eina huggunans að fyrir baráttu svartjörs hafi undankomu leiðin opnast fyrir Morvinni til Torielands. Þá kallar sagt við sjálfan sig. Ekki leydi þó öll verk myndilíls. Og hvar hefði ég líka betur geta komið ástunum mínum fyrir, tótt ég hefði komið fyrir. En ef belti meilíunum ropnaði, var þið síðasta vonu úti. Því er best að svo haldist óbreytt, og ég skipti mér ekki af því, en það verða vandraði af mér, hvar sem ég kem. Það er best að meilíana varðið þær mæðkur, og ég skal láta þær í friði, svo að skuggi minn og ógæfa, lendi ekki á þeim. Túrin kom nú niður af skuggafjöllum og hóf leitina að ílu. Áranguslaust ráfaði hann um skóana í hlýðunum, viltur og varum sig eins og dýr. Og hann hugsaði sér að fylgjast með öllum vegum sem lágu norður til sýrjónskarðs og sitja fyrir orkaflokkunum ef skekinni að þeir væru að fylgja föngum. En hann var alltof setnið í því. Allir götuslóðar voru afmáðir og hafiði skólast burt um veðurinn. Blasiða 247 Eitt sinn hélt túrin niður með hiljá og hitti á menn frá bjarkaskói sem voru umgringdir af orkum. Hann leisti þá úr herkvinni og orkarnir voru fljótur að leggja á flóta undan dödsfleini. En lendi hann sér og kallaði sig nú villimann skóanna og þeir sár báðan að koma að dveljast með þeim, en hann saðist eiga sínu erindi ólókið að finna findu ílu dóttur orðraðs í narkóþránd. En þá skýrði dórlás fóringi skóarmanna honum frá því að hann hefði sorgartíðindi a því að hún væri dávin hann sagðist hann verið í flokki úr bjerkarskógi sem sáttu fyrir orkaleyðinu með fangana frá Nargofrand við vaðið á Hiljá og ætluðu að frelsa þá en þá höfðu orkarnir sláðra þöngunum af svæi síni grimð og þeir tóku Findúílu og nerðdu hana með spjóti við tré og þar lét hún líf sitt. en áður en hún gaf upp andina sagði hún segið svartfjörva að Findúíla sé hér því höfðu þeir hlaðið haug yfir hana og nefndu staðinn Hauð en Elet eða Álfa meir haug. Túrin bað á að vísa sér þangað og við hauginn kom yfir hann þvílitt svartnættismyrkur sorgarinnar að hann niður sem líflausværi og láð þar á barmi döðans. Þá grunaði Dorlaus er hann sá svarta sverðið og af forvitni mannsins um aftrif konungsdóttur að villmaðurinn væri enginan en svartjörfi af narkóðránd sem orðrómur hermdi að væri sonur húrins af rökkurlöndum Því hófu skóarmennitinnan rænur lausan á loft og báru til bústaðar síns, sem var á Opelfjalli í miðjum skóginum. Þar hafði þið reist öplutt virki af bjálkum sem þið nefndu Brandýrs virki, eða E.P. Brandýr, eftir þjóðarleitu að sínum. Nú hafði Halleðarþjóð orðið fyrir svo miklum skakkaföllum og manntjóni að hún var orðin fáliður. Brandýr, sonur Handýrs, sem ríkti yfir þeim, var góðviljaður maður og hafði verið haltur frá bensku. Af því leyti að hann treysti meira á launstríð og skæruhernað en meiri háttar hernaðaraðgirðir með hetutáðum til að sýrast á norðurvaldinu. Því varð honum um og ó að heyra skýringar torlásar og er hann leyti andlit túrins þar sem hann lá á börunum fann til myrkrar forðspar. En svo ræðist hann til meðungunar af þjáningum hans að hann tók hann inn í húsit og annaðist um hann því að hann kunni margt fyrir sér í lækningum. Og með vaklandi vori, varpaði túrin af sér myrkrinu og náði sér aftur. Hann fór á fætur og ætlaði sér að hafa stviði leinum í bjarkaskógi, leysa sig undan skugganum og afmá hið liðina. Því tók hann sér nýtt nafn, kallaði sig Túramba, sem takklar að há álámáli dómari dómsins og hann bað skóarmennina að láta eins og hann væri einn af þeim og að þeir vissu ekki til að hann hefði neinn önnur nöfn. Samt gata hann ekki alveg haldið sér utan við herðnafn. Hún var ómögulegt að láta eins og ekkert væri þegar orkar komu að böðunum á hiljá og það skapþr á meirhaugi. Blasiða 248 Þar gaf hann þeim engan fríð og smám saman var þetta að ógnar stað í augum orkarna sem þeir forðuðust eins og heitan heldin. En svarta svelfið sitt laðan til hlýðar og bekti fremur bóga og spjóti. Nú fóru að berast nýjar fréttir til Dóriads varðandi narkóþrándt því að nokkrir þeirra sem komist ofðu undan úr ósirinnum og eðingunni hafðu þraukað af harðan vetur á víðavangi. Þeir komist loks til þingóls og leituðu hæli sjá honum, en landamæraverðinir færðu þá fyrir konung. Sumir áliti og allir óveneinnir hafðu yfirgefið narkóþránd og snúið aftur í norður. Aðrir hafðu grunum að glárungur hefðist enn við í sjölum felagunds. Sumir hældu að svartkjörfi var í fallin, en aðrir að hann hefði lent undir veltist þar enn og væri orðin að steini. En þeir voru flestir sammála um að það hefði verið á almanna vitorði í narkóþránd undir lókin að mormegill eða svartjörfi væri engin annar en túrin sonur húrins af rökkurlöndum. Þá varð morven móðurans miður sín og hafði að engu ráð meðlíunu heldur reið viðrálslaus af stað aðlein úti veillausar ábyggir að leita sonar síns eða einhver að þegna af honum. Þingólfur bað þá fóringja sinn Mablung að fara á eftir einni með mörgum harðskeittum varðfóringjum til að finna hana og gæta og einnig til að leita frekar í frekna. Á meðan skildi dótturinn nýjennor sitja eftir heima. En hún var jafn kvatvís og óbánginn og aðrir af hennar allt. Og því held hún nú á ógjafistund af stað með liðinu Dullbúinn sem hermaður Þingólfs. Og vonaðist hún til þess að morven fengist til að snúa aftur þegar hún sægi að dótturinnar væri annars að stopna lífi sínu í hættu. En allt fór það auðvísi en að var, og varður því mesta ógjafu föl. Mablungur komi liði sínu að morfenni á bökkum síðjóns og hann sárbað að snúa aftur með sér til menngróttu. En hún var feig og fjöfst ekki til að hlýða. Þá gaf nýjanorð sig fram, og fjöfst heldur ekki til að hlýða fyrir mælu morfennar móður sínar um að snúa við. Allt kom stað í flækju tilkvæmni og þverúðar, og lög á hinn vestaveg. A þá baðið að ákvaðu að halda ferinn áfram. En Maflungur komst í þá erfuðu stöðu að hann gat ekki yfirgefið þær og neitist hann þá í staðinn til að fylgja þeim að þínu um leyndu ferjum á rökkrumýrum. Og þar komustu yfir Zion. Og eftir þriggja daga reið komuðu að Amon Ethír, njósna hæð, sem Fela Gundur hafði láti reisa með mikilli fyrirhöfn, um viku vegar austan hliðanar kom framtar. Þar setti Maflungur riddaravörð um morvinni og dótturinnar og bannaði þeim að fara lengra. En þar sem hann sá ekki frá hæðinni til nefna ferðaóvinanna, hjælta hann með könnunarliði sínu í áttina að narókfljóti, en varlega og hljótt og þeir gáttu. Blasiðar 249 En glárungur fylgdist vel með öllu sem var á seði, og þegar þeir nálgúðust raukan fram í sjóðandi æði. Hann sitti yfir fljótið og stóði upp á honum miklar gufur og eitraðar stippur Svo að maplungur og flokkur hans blindaðist og viltist. Og áfram hélt glárungur östur yfir nárókfljót. Þegar verðinir á njóksnafjalli sáu dregann nálgast, reyndu þeir að komast á brott með morfini og nýjónór og flýja með þær, eins hrætt og þeir komist í östur. En gufurnar bárust yfir þá með vindónum og hestarnir ærðust af dregastipunni, svo ekki varði það ráðið, þegar rásuðu hingar og þangað, sumir rágust á tré og drábust, en aðrir eitthvað út í bus Einnig týndust þær maðgurnar og af morvinni fengust aldrei síðan neinar fregnist til Tóriðs. En af nýjanor er það að segja að hún kastaðist af háki sínum en ómitt og ákvað þá að snúa aftur upp á njósnahæð til að býða mablungs. Og þegar uppkom virtist hún þar standa hærra stippunum í skæra solskini. En þegar henni var letið í vestur, starði hún bynd í glirnurnar á glárungi, sem hafði lagt höfuðið upp á hæðartoppinn. Þannig horfðustu langar hrýð í augu og tókustu á með viljakraftinum. En hún ætlaði sér um of því að drekin var fárlega viljasterkur og þar sem hann vissi nú hver hún var sem þannig vogaði sér að reyna að ná sambandi við hann með augunum gætt hann lagt á hana myrkur og glemsku svo að hún mundi ekkert hvað fyrir hann hafði komið. Ekki einu sinni hver hún sjálf var né hvað hún hét né nafn nokkus annars. Í marka daga þar á eftir var hún með öllu hyrnanlaus, sjónlaus og viljanlaus. Þannig skildi glárungur við hana eina og yfirgefna upp á njósnahæð og snýri aftur til narkóðfrándar. Þá var komið að Mablungi sem af ótrúlegri hudilsku hafði ráðist inn í narkóðfránd og kann að sal í felakunds meðan glárungur hafði brúðið sig frá. Nú kom hann sér undan þegar dreikinn álgaðist og helt aftur upp á njósnahæð. Sól var að setjast og dimdi af nóttu þegar hann kleið upp hæðina, og þar fann hann enga nema nýjanóri, standandi aðleina undir stjórnuhinninum eins og högmynd úr steini. Horki talað hún nýð heyrði, en þó gæt hún fyllt honum eftir ef hann leti hana. Harmi slegin leti hana burt, þó tækt færi og virtist það líka vonlaust, því að líklegast var að bæði færust varðanlaus á víðavangi. En styrk höfðu þau af því Að þýr að fylgdarmönnum Mablungs, sem áður höfður flúið út í veður og vind, snérun út í baka. Og þau hældu áframferðinni lötur hægt og stemdu norður og austur í áttina að landamærum Dóriðs handan Sirjóns og að gæstlubrúnni nálaðt innrennsli mirkár. Blasiðar 250 Smám saman fekk nýjanor aftur kraftana, eftir því sem hún nálgæðist Dórið. Enn gat hún þó kvorki talað nýhýrt og var blind svo að leiða þurft En þegar þau komuð að beltiskyllingunum, lokaðu hún loksins starandi augunum og vildi sopna. Og í ógáti lögðu þeir hana niður í grasið og kvíldi sig einni sjálfir því að þeir voru úttögaðir. En þá réðst á þau einn af orkaflokkunum sem alltaf voru á sveimi í kringum belti Doriats, eins nálaðt og þeir þorðu. En á samrið stundu fjekk nýjanur bæði heyrn á sjón. Vaknaði við öskurinn í or og stökk upp skelfingu og tókst að flýja áður en þeir næðu henni. Orkar eldu en álvarnir fylltu á eftir þeim, náðu þeim og drápu, áður en þeir getu skadað hana. En nýin orð komst undan þeim því að hún flýði í skelfingu ræði hraðara en nokkur hjartarhind og föðin flettust og ripnuðu utan af henni þar þegar hún var alls naginn og kvarf úr auksin þeirra, kljóp ekkur því norðurátt og þeir mistu af og þóttir leytið hennar lengi fundið þeir hengar slóð með önnur ummerki um hana. Þar lókum sneri Mablungur í örvendingu sinni aftur til menngróttu og sagði í tíðindin. Þingólfur og melíana urðu harmislegin, en Mablungur hélt aftur af stað og leitaði lengi áranguslust, þóttan hélti upp í spurnum um morfenni og nýjanóri. En nýjanór hljóp inn í skóana þartir hún var uppgefinn, þá hneig hún og sopnaði. Svo vaknaði hún, og þá var kominn solbjartur morgun, og hún nöyt byrtunar eins og hún hefði aldrei áður séð það fyrirbæri, og allt annað sem hún sá var eins og nýtt og undalegt fyrir henni, og hún þekkti engin heiti á neynu. Hún mundi aðeins að myrkrið láa baki hennar sem skuggi óttans. Því fór hún gætilega eins og veiði dýr, en varð soltinn því hún hafði ekki þetta þetta, og vissi ekki hvernig hún eftir að abla sér fæðu hún leitaði skjóls undir hágum trjáma bjarkaskóvar til að hún var rædd og henni fannst sem þrumandi myrkrið væri enn á hælumennar og ætlaði að grípana á flótanum. En þess stað var þa stormur og þrumuveður úr suðri sem kom yfir hana. Og hún lagði enn á flóta og skreiði skelvingu upp á meyjarhaug, tróð upp í eirun á sér til að heyra ekki þrumutnar en regnið landana svo hann varð rennblöyt. Hún láði þar eins og deyjandi vilt d Þar fann Túrambi hana þegar hann átti leið að heljarfaði því að hann hafði heyrt að orkar hefði verið þar á ferðinni. Í leiftri eldingar sá hann líka maður hennar líkjandi eins og hann veri á haug finndu ílu. Blasiða 251 En skóarmennir liftu henni upp og hann vafði skikku sinni um hana og þeir báru hana að skála sínum skampt frá klíjuð henni og gaf henni að borða. Og strax svo henni varð litið á Túramba Varð hún róleg, því að þenni fannst að þar hefði hún fundið einhvern sem hún var að leita að í myrkrinu, og það hann frá vildi hún aldrei skiljast við hann. En þegar hann spurði hann að nafni og ættirni og hvað hefði á dagarnar drefið, varð hún áhyggjufull, eins og barn sem veit að einhvers er beistaði, en skilur ekki við hvað er átt, og hún fór að gráta. Þá sagði í túrambi við hana, hafði ekki áhyggjuf, allar upplýsingar meg að býða, en ég vil þá gefa Og það skal vera nýnýjel, táramægir. Hún hristi höfuðið, en sagði samt, nýnýjel. Það var fyrsta orðið sem hún sagði, eftir að myrkrið kom yfir hana. Og því nafni var hún æsíðar nefnd af skóarmennunum. Daginn eftir fluttuður hana á börum í áttina að brandýrðsvirki. En þegar þeir komið að dimbrost eða fossi þar sem eðandi ströymur silfurár, selebrós, fellur í hiljá, var hon gripin í og því voru hávaðar ætir síðar kallaðir nengiritt eða skjaltabætt áður en hún komst í hús skógarmannanna á Óbilfjalli var hon fár veik og með hita og þar nið lag hún en konurnar í bjerkaskógi hjúkruðu henni og þar kenndu henni að tala eins og barni og áður en haustaði hafði branddír með lækningskunnáttu sinni gefið henni heilsunu aftur en hún myndi þó ekkert það liðið var áður en túrambi fannana á meyrar Brandýr felldi hug hennar, en hún elskaði Túramba af öllu hjarta. Á þeim tíma urðu skóarmennirnir ekki fyrir neinum árásum orka. Túrambi þurfti ekkit að berjast, heldur hann settið í náðum og það ríkti friður í bjargaskói. Hugur Túramba hneigðist til Níníalar og hann bað hann giftast sér, en að sinni betist hún frests, þrátt fyrir ást Því að Brandýr var að hana við að hann grunaði eitthvað, sem hann vissi þó ekki fyrir víst, og því reynd hann að fá hana til að fresta því og þó einlægilega meira hennar sjálfarregna en af afbrýðisemi til Túramba. Í tilhefni því let hann upp skátt að Túrambi væri í rauninni Túrin sonur húrins og þótt hún þekkt ekki nafnið var þó sem það varpaði nokkrum skugga yfir hugunar. En þegar þrjú ár voru liðin frá eðingu narkóðfrándar bar Túrambi aftur upp bónar sitt við hana og lagði aðirni að giftast sér, því að annars hérdi hann aftur út í stríðið í óbegðum. En Niniel tókbónarði hans allsugar glöð. Þau voru gefin saman á miðsumardegi og skóarmenn í bjargaskógi hérdi þau mikla veislu. Blasiða 252 Þýrir Árslok sendi glárungur nokkra orka undur sinni stjórn gegn bjargaskógi. En Túrambi satt heima aðgerðalaus, því að hann hafi lofað Ninieli að leggja aðeins til orustu ef ráðist væri á bústæði þeirra. En skóarmennir fengu illa útreið og dórlás ámalti honum þá fyrir að koma ekki til hjálpar þeim sem hefðu degið svo vel á móti honum. Þá reis túram því á fætur og dró aftur fram sitt svarta sverð og safnaði að sér stórum flokki manna frá bjarkaskói og þeir gjör siguruðu orkana. En að því frétti glárungur að svarta sverðið væri í bjarkaskói og þá gaf hann farfið að undurbúa Vorið eftir varð Níniel barsafandi og hún varð gugginn og grátmætt og umfermundir barst til brandýrsvirkis fyrsti áveiningurum að glárungur væri lagður af stað frá Nargothrond. Þá sendi túrambi í njóstarmenn stað til að afla nánari upplýsinga um ferðir hans því að nú hafðan sína hendisemi um allt og fáir virtu brandýr viðlits. Þegar nálgaðist sumar kom drekin að jaðri bjargaskóar og lagðist fyrir nálætt vesturbaka heiljár og kom það upp mikill ótti meðal skóarmanna, því að þeim virtist að númyndi þessi stóri ormur ætla að ráðast á þá og eigiða landið, en ekki fara framhjá á leysinni til angbanda eins og þeir höfðu vonað. Því leituðu þeir ráða túrampa, og hann reyðið þeim til að fara ekki beint af augum með lið á mótonum því að aðeins væri hægt að sýra stáunum með slæð og heppni. Hann bauðst sjálfur til að fara á mótudreikanum á hínum bakka á en íbúarnir skildu verða eftir á brandílshæð og vera viðbúnir að leggja á flóta. Því ef glárungur skildi hafa betur, myndi hann fyrst leita upp í skóarmanna og eigða þeim, og engin vonvarið þá til að þeir gætu bakt frá. Þessi stað ættu þeirra á undanhaldinu að dreifa sér sem víðast. Þannig gætu margir komist undan, því að glárungur myndi ekki setja staði í bjarkaskógi, heldur snúa aftur til narkóþrándar. Á Byttist hann þess að fá einhverja fylgdarmenn til að mæta hættunni ef þeir yltu gefa sér fram. Þá steig Dorlás eitt fram og engir aðir. Dorlás ámælti þá þjóðsynni fyrir kveifarhátt og fór einhverjum smánalegum orðum um höfðingan brandýr sem vanrætti skildur sínar sem erfingi haliðrættar. Þannig var brandýr lítillækkaður fyrir framan þjóðsynna og sár granditólum það. En þá steig fram hún þór frendibrandýrs og baust til að fara í hans stað. Það svobúnu var lagt af stað og kvatti Túrambi nín í elli, en svo var hún angistarfull af slemri forsbá að skilnaður þeirra var mjög dapur og sársaukafullur. En Túrambi lagði af stað með þeim tveimur fylgdamönnum sem hafði bóðið sér fram, og þeir heldu í áttina að skjálta vötnum. Blasíra 253 En Níniel gæti ekki afborið óttasinn, svo hún tólt ekki við að býða í brandilsvirki eftir tíðundum af gengi Túrambi. Hjælt hún á eftirónum og með henni mikill flokkur. Brandýri leist ítla á það og reyndi að teljinni og öllum hópnum hugkvarf. Þau ættu ekki að hætta á þetta, það væri hýðvesta bráðræði, en þau letu aðvaranir hans sem vindu um meiru þjóta. Þá líst hann í yfir að hann segði af sér höfingdæminu. Hann yrði að afneita ástsýni til þjóðarinnar sem hafði smánað hann. Þá átti hann ekkert eftir nefn að leynda ástsýna til Nínielar og fór á eftirinni, er það sem hann var fatlaður og haltur, dróðst hann aftur úr. Nú kom Túrambi að skjálta um sólalag, og frétti þá að glárungur hefði fært sig út á bakka heiljár, og líklegt væri að hann hældi af stað um náttmál. Það taldi hann góðar fréttir, því að drekin lá á kapet en Aras, konungskjá, það sem áinn rann í djúpu gljúfri, svo þröngu að þegar hjartarbráð var eld, gátt Túrambi hvaðst ekki þurfa leita lengra, en fyrst eða þó að reyna að komast yfir gjána. Ætlunans var að fara niður í hana í kvaldrakgrinu, klöngrast yfir æðandi fljótið og síðan klífa upp klettana handan árinar undir þeim stað það sem drekin dreginlá og komast hann honum að óvörum. Hann útskirði nú þessa ráðagerð fyrir fylgðamannum sínum, en þá brast dórlás kjark þegar þeir komu að glimjandi háfiðónum í hiljá í myrgrinu. Hann þorði ekki að leggja sig í þá hættu að fara neyður í glúrin. Þá dróa hann sig í hlje og læðupokaðist um skóana, haldin smán og fyrirvarð sig. En Túrambi og hún þór sluppu óskattaðir yfir, því að ærandi yðukast fljótsins yfirgnæfði öll önnur hljóð meðan glárum gulsvað. En rétt fyrir miðnætti rumskaðan, rauk upp og sveflaði með miklum hávaða og blæstiri fremmur í hluta skroksins yfir gjána, og var byrjaður að draga aftur hlutan til sín. Túrambi og hún þór yfirbúgðusnastum af hýtanum og stippunni þegar þeir voru í flýti að klífa síðast að spölin uppklettana til að komast aði klárungi. En þá var það slís að hún þór fyrir kletti sem losnaði úr brúninni undan yfir dregans. Stednin lenti í höfðans svo hann rapaði í fljótið. Þar lauk ævi einsins hrustasta svona haliðarættar. Þá var Túrambi einn eftir og mátti hann nú taka á öllu sínu hugrekki og viljakrafti til að klífa upp undir klettabrúnina, og þannig komst hann undir dreikan. Þá dróan döðsflein úr slíðrum og rak hann af öllu sínu apli og rjúkandi hatri í mjúkan belg ormsins, alveg upp að hjöldum. Glárungur fann til banastungunar, rak upp og í helstríði sínu, hófan afturhluta skroksins, teytti sér yfir gjána, láðar eðandi og uppringandi sig í andarslítrunum. Og út frá honum spratt æðandi logabál, allt í kringum hann, og hann brendi og barði allt til ösku, þar til loksins að eldurinn sloknaði, og hann lá hreyfinga laus. Blasiða 254 Túrambi saknaði nú döðsfrenns síns, þar sem hann hafði orðið fastur í kviði dregans, sem kiftaði sverðinu með sér. Því hélkt Túrambi aftur yfir fljótið og vildi endurheimta sverð sitt og skoða döðan óvinns sín. Hann kom að honum þar sem hann lá endilangur á hliðinni og hjöldu döðsfleins stóðu útur úr kviðnum. Þá greip túramið til meðarkaplans og tógaði fast í um leiðu hann spynnti fæti í kvið dregans og hann rópaði hátt og hermdi háðslega eftir orðum hans í narkóðránd. Heill verðum árgots ormur, vel að þú sett mættur. Deyja skaltu og myrkrið má hirða þig. Þannig er túrins sonar húrins hemt. Svo kifti hann út sverðinu en sletta af svörtu blóði spýttist út fjall á höndans og eitrið brendana. Þá opnaði glárungur glirnudnar og horfið á túramba með stíkri ílsku að augnaráðið eitt slóan sem heljarhögg og af því höggi og angist eitursins fjallan í myrt yfirlið og lá sem döðurværi með sverðið undir sér. Skrækir glárungs hvaðu við um skóana og paurystu til fólksins sem beiði skjaltabætt og þegar þeir leitupp og heyrði öskrinn og sá í fjartskaa rústýrnar og eldinn frá drekanum taldi da víst að drekin hefði haft betur og væri að torta í þeim sem ætluð höfdu ráðast á han. Þar í miðjumhóp sat Niníel skjálfandi hjá fallfatninu og þegar hún heyrði skrákina í drekanum kom myrkrið aftur yfir hana svo hún gat ekkert staðið upp af staðnum hjarlalaust. Þá fann branddýrana Því að hann komst loks til skjáttabatna, haldrandi þreytulega. Og þegar honum var tjáð að dreykin hefði færið yfir ána og drepið alla þrjá andstæðinga sína, fylltist hugur samúðar til Ninielar. Og hann hugsaði með sér, Túrambi er döður, en Niniel lífir enn. Veram á að hún vilji nú þýðast mig og komu með mér. Ég ætla leiðana burt, og þá getum við bjargast saman frá dreykanum. Hann gekk að Niniel og sagði, Kondu, nú er tíminn komin til þess. Ef þú vilt, skal ég leiða þig. Og hann tók í höndinnar og hún reis þögul á fætur og fylgd honum. Í myrkrinu varð enginn þess svar að þau hurfu á bröyt. En þegar þau hjældu niður stíginn að vöð reis tunglið og varpaði gráuljósi yfir landið. Og nýni er spurði, er þetta rétt leiðin? Brandýr svaraði að hann þekkti enga aðra leið en að flýja til að komast undan glárungi og sleppa út í óbyðurinnar. En Níniel svaraði Svartjörfi var elsku í minn og eiginmaður. Ég fer ekkert nema leita hans. Hvað annað gatir dottið í hug? Og hún hraðaði sér á undan honum. Og þau komu að vaðinu yfir hiljá, sáu meðjarhaug í hvítu tunglskyni og allt í einu var hún grepin mikilliskelvingu. Hún æfti upp yfir sig og sneli sér undan varpaði af sér kápunni og hljóp suður á bógin með fram gljúrunum og þa lísti af hvítum klæðumennar í tunglskinninu. Blasiða 255 Og Brandýr sá til hennar ofun hæðinni og reyndi að hlaupa á stað til að komast í veg fyrir hana en samt varð hún á undanunum að skrokki glárungs nálætt brún konungskjár. Hún sá dreikan liggjandi flatan en hirti ekki um hann heldur mannin sem láfur hlýðans, og hún hljóp til túramba og kallaði nafnans á hún áláts, en fekk ekki svar. Þá sá hún að höndans var brunnin, og hún þvoðana með tárun, battum hana renning úr kjólnum sínum, hún kistan og rópaði á hann og sárbændan að vakna. En þá rumskaði glárumgur í hinsta skipti, áðurinn hann tók síðasta andfarpið, og sagði, Heilsjert þú, nýjanor, dóttir Húrins! Hér mætust við enn áður en yfir líkur. Ég er samfagnandir að þú skuli loksins aða fundi bróður þinn en vitaskaltu hver hann er rýtingsstungum aður í myrkri, sveikult við andstæðinga, trúlaus við vini, bölvun ættarsinnar, túrin sonur húrins. En verst allra verka hans finnur þú innra með sjálriðir. Svo dó klárungur. Um Hulu ílísku hans var lettafinni. Og nú mundi hún alla daga lífsins og hún leit niður til túrins og rópaði Farvel, ótvefaldlega elskatur að túrinn túr ambar túrun ambar taninn dómari dómsins af dæmdur Nú máttu gleðjast yfir því að vera dáinn Brandir að þið heyrt allt og stóð sem skelfingulostin yfir verksummerkjum törtumingarinnar Allt í einu vildi hann hraða sér til hennar En hún hljóp hugstóla frá honum í hryllingi og angist frám á brún konungskjár, varpaði sér út af henni og týndist í bóðaföglum hins ólgandi ströms. Brandýr var feldri slegin og leit niður og snýrði sér frá í skelvingu. Þótt ekki þráði lengur líf, gata hann ekki sótt sér dauða í nýðandi vatninu. Frá þeirri stundu hefur engin maður dyrst að horfa niður í konungskljúfur. Þángað kemur hvorki dýr nefugl mjö vex neitt trí og síðan var það kallað Kapet Neramart eða Dóms Hlaupið. Þá sneri brandir aftur til Skjáltavatna til að færa fólkinu fréttirnar. Sá fyrsti sem hann mætti í skóginum var Dorlaus og hann drapan. Fyrsta blóðið sem hann hafði úttelt og það síðasta. Svo kom hann til Skjáltavatna og fólkið hrópaði til hans Hefur þið séðana fyrir að Níniel er horfin? Og hann svaraði Já, Níníel er horfinn fyrir fullt og allt. Dreikin er döður og Túrambi er döður og það eru bestu fréttirnar. Fólkið mótmættist ræs orðum hans og þeir sjáðu að hann var í gengin af vitinu, en brandýr helt áfram. Takit ekki frammi fyrir mér því ég hef ekki sagt allt. Blasíða 256 Níníel hinn elska er einnig dáinn. Hún kastaði sér í hiljá, langaði ekki lengur til að lífa. Því hún fekk að vita að hún væri engin annur en nýinn orð, doktir Húrins af Rökkurlöndum, áður en gleymskan kom yfir hana, og að Túrambi engin annar en bróðurinnar, Túrinn sonur Húrins. En varðla hafna þetta mælt, og allt fólkið stóð grátandi í kringum hann, fyrir hann Túrinn sjálfur kom að vim. Því að leið og dreginn drafst, komst hann aftur til meðvitundar, en soknaði þó að þreitu. En í kvildarrolli næturinnar, rúmskað við. Og þar sem hann lág ofan á sverðinu dauðsfleyni var óþægilegt að hjörtun Ágústíjan svo hann vaknaði. Þá sá hann að einhver hafi bundið um brunasáruna á hendinni en undraðist af hann skildi samt vera láten liggja áfram á kaldri jörðinni. Og hann kallaði kort nokkur væriðar, en þegar engin svaraði for hann af stað í leita að hjálp því að hann var þreyttur og mætur. En þegar fólki sá hann koma hörðuði því að undan óttastægi því að það hjálst að ókirr andi hans hann mælti, nei, glæðist heldur, því nú er þrekin döður en ég á lífi. En hvers vegna virtuð þið ráð mína vettugi og fyldu mér hingað út í lífsáskan? Og hvað er Níniel, því að hana langar mér til að hýta? Vonandi hafði ekki tekið hana með ykkur að heiman. Brandýr sá hann þá að hún hefði sjálf vilja koma, og Níniel var í dáinn. En kona dórlásar efti og andmælt honum, nei, herra, hann er eitthvað ruggladur, Því að kom áðan á mót og, og sagði að þú væri döður og, og hann kallaði það bestu fréttinnar. En þú ert ennþá á lífi. Þá fauk í Túramba og hann hélt að allt sem Brandýr segði og gerði væri að tómur í ílfísi í og Nínielar. Hann væri öfundsjúkur út í ástera. Hann talaði því reyðilega til Brandýrs og kallaði hann klumpufótt. En Brandýr svaraði honum með því að reyka allt sem gerðstæði og sagði að Níniel væri í rauninni enginanur en Níen og las yfir Túramba öll síðustu orð klárungs og þar með að hann væri bölvun fyrir öll ættmenni sín og þá sem veitt honum hæli. Þá varð Túrambi greipin helli rangist, því að í þeim orðum fann hann örlagadómin en einu sinni hafa nátt taki á sér. Og hann ásakaði brandýr fyrir að hafa leitt niniel út í dauðan, og að síðan breytti hann út af tómur í mennfísi að það legar klárungs, ef hann hefði þá ekki sjálfur skaldað þær upp því bölvaði hann brandýri og drapan og að því búnu flýði hann frá fólkinu og ætti inn í skóana. En að nokkrum tímanliðnum rann æðið á honum og hann kom að meyjarhaug, settist þær og íhugaði allar sínar gerðir. Blasja 257 Og hann hrópaði á fynduílu að gefa sig ráð því að hann vissi ekki hvort hann bætti bara gráu á og svart með því að fara til Dóriats og leita ætt fólksins. Eða kortan kortanetta yfirgefaða fyrir fullt og allt og leita dauðans í stríði. Og sem man sat þar kom áðurum Maglungur af Doriad með flokk grá álva yfir Hiljarvað. Hann þekkti Túrinn strax og heilsaði honum fagnandi að hann skildi vera á lífi því að hann hafði frétt að glárungur væri lagður á stað og stemdi til Bjarkaskógar. Einnig hafði hann haft spurnir af því að svartjör Nargothrandar deildist þar. Því væri hann nú kominn hingað til að vara Túrinn við og liðsina honum ef þarf krefðist. En túrin svaraði Þú Tú kemur of sent, dreginn er döður. Þá eru þeir allsugar fegnir, og lofuðan og prísuðu fyrir afreikir. En hann gaf lítið út á það, og sagði, Það eina sem ég skiptir máli er að fá fréttir af mínum nánustu. Því að í rökkurlöndum var mér tjáð að þær hefðu haldi til hulda konungsríkisins. Þá sortnaði Mablungi fyrir augum, en hann komst ekki hjá því a A morvend móður hans væri týnd og nýja nór í álugum óminnis og hann gaf skýring á því hvernig hún hefði stoppið frá þeim út fyrir landamæri Dóriats og flúið norðurabógin. Þá allt ég einu skildi túrin að skapatómurinn hafði náð valdi á honum og hann hafði ranglega drepið brandír saklausan. Þannig rættust orð glárungs á honum og hann ræk upp þegarhlátur og rópaði best skóp það. Og hann bað Mablung að hverfa frá sér og snúa aftur til Dóriðs með bölvun á baki. Og bölvað sé einnig þetta erindiðitt eftir hann. Þetta var það eina sem vantaði. Nú kemur nóttinn. Svo flýði hann frá þeim eins og vindurinn. Þeir furðuðu sig á því hvaða brjálaði hefði núnað tökum á honum og fylgdi á eftir honum. Hann hélt út á konungsgljúrinu og heyrði drungalegandi fljótsins og sá að allt löftrjána var að falla af greinum eins og vetur var í komin. Svo hann fram sverðið, hitt eina sem hann átti eftir, og sagði Held þér, döðsflið, engan höfðingjan í hotlustu þekkið þú, utan þá hönd sem heldur þér hverju sinni. Frá engu blóði kvíkar þú. Viltu því taka við mér túrni túramba? Viltu bana mér skjótt? Og frá sverðsblæðinu mátti heyra kuldalega rödd svara. Já, gladur skal ég drekka blóðið svo ég megi gleyma blóði bela höðingamíns og blóði brandýrs sem var saglausvegin. Ég skal drepa þig skjótt. Túrin stakk þá meðalkablasverðsins niður í jörðina upp að hjörðum og kastaði sér á sverðsot döðsleins og svart blaðið svifti hann samstundist lífi. Blaðsíða 258 Þá komum með aplungur og álvarnir þar að. Fyrst undruðu steir as jals krokkinn af klárungi liggjandi dauðan og svo lík Túrins og þeir hrygdust og þegar mennir til hú bjarkaskógi komuðar og fréttu af ástædum brjálaðis og dauða Túrins urðu þeir Agnófa þann mablungur mælti beisklega sjálfur er ég flekktur í skapadóm húrins barna með fréttaburði mínum hef ég orðið valdrar dauða þess sem ég elskaði svo hófð er Túrinn upp og þá sáu þeir að dauðsfleitt hafði hrokkið í sundur En álvar og menn komið þar að með miklar byrðar af rís og lurkum. Þeir kveiktu reisavaksið bár og brendu dregann til lösku. En yfir þúrin flóðuð þeir háan haug þar sem hann hafi fallið, og við síðu hans lögðuð þeir brot döðsflins. Þegar öllu var lokið, sungu álvarnir harmasöngin um börn húrins. Mikill gráur bautastill var restur á hugnum og á hann græfið í rúnum Dóriads, túrin túrambar, Dagnar-Glaurunga eða Túrin-Túrambi-Glárungspanni. Og þar fyrir neðan rítuðu þeir Níinor-Níiniel. En hún var ekki þar. Nér varð nokkuð tíma vitað hvert straumur hiljár hafði borið hana. Blasiða 259